Rium kérdései voltak, pontosabban a földgazdálkodás kérdéseiről beszélgettünk, ön ezzel foglalkozott nagyon sokat, és ennek a hatása tulajdonképpen a, a mondhatni arra, hogy a civil ember életére. És most egy, egy tulajdonképpen sok tekintbe hasonló hogy mondjam, kérdés, de egészen más ö, ö, problémát ö, hozott elő. Ez egy a technológia, ugye? Mint említette, itt a beszélgetésből kellett, hogy a negyedik, a negyedik ipari forradalom, ugye ez ilyen technológiai forradalom ismét. Ennek a veszélyei és az ezzel kapcsolatos ö, felkészületlenség, amit az emberek részéről való felkészületlenség kérdése jön elő. Itt igazából az 5G-t vettük, hogy mondjam, tehát mint a példának, mint, mint egy olyan konkrét dolgot, ami, ami annyira itt van a ajtónkban, hogy Budapesten már működik, és ez egy olyan új technológia, aminek a hatásait tulajdonképpen nem vizsgálták alaposan, és nagyon sok ellentmondó információ van ezzel kapcsolatban, de ez hogy mondjam csak, tehát ez egy olyan valami, aminek mélyebb hatása van az életünkre, mint gondoljunk. Tehát ez nem egyszerűen csak egy újabb eszköz, hanem, hanem egy, egy élettani hatást is kiváltani képes eszköz, ami egészen hát a lakásunkba fogunk hozni, vagy a közelünkbe fogunk telepíteni, azért, mert olyan rövid hullámú sugároz, hogy nagyon sok kis állomásra van szükség ahhoz, hogy ez működjön. Igen. Én is köszöntöm a hallgatókat, és amikor 5G-t mondunk, talán nem mindenki tudja, tehát 5. generációs elektromágneses mikrohullámú sugárzás, és ennek a hatásai, és hogyha majd a beszélgetésünk lehetővé teszi, azért még a mezőgazdasági kitekintést is talán belevesszük, mert hiszen már él nálunk a e, mezőság digitális programja is, és ennek ugye a kérdésköre. Na de egy kicsit távolabbról kéne indítanunk, ugye a tudományos világ Einstein mellett az egyik legjelentősebb gondolkodónak tekinti Stephen Hawkingot, és ő az emberiség jövőjét két legsúlyosabb veszély fenyegetettségében látta, vagy vázolta fel. Tehát az egyik szerint az, hogyha nem sikerül a, a föld légkörének a felmelegedését megállítani, akkor ugye hasonló helyzet állhat elő, mint a Vénusznál, ugye, ahol hát 250 fokos hőmérséklet és savas esők teljesen elpusztítják az életet. A másik ilyen nagy veszélynek jelen, jelöz, jelözte a mesterséges intelligenciát, ami szerinte teljesen maga alá gyűrheti az embert. Na most, épp azt kell látni, hogy Szerkesztő úr említette, hogy itt a negyedik ipagyi forradalom az, az valójában már 2030-ig ki akarja fejleszteni azt a teljesen forradalmi technológiát, aminek a központi vezérlőműve, ez az elektromágneses 5G sugárzás, ami már nem is 5G sugárzás, mert ugye Huawei már bejelentette a 6G sugárzás kifejlesztési technológiát, és Hát annak bevezetése is egy-két év kérdése, ami egyébként a, az adatátviteli sebességet tízszeresére növeli, és ugye a frekvencia hát drámai arányban majd növekedni fog. Na, hát ezekre próbálok kitérni. De először is azt kell látni, hogy hova vezet ez? Tehát miért veszi ez a mesterséges intelligencia? Már második János Pál, amikor a teremtés védelem jegyében ugye meghatározta az egyház feladatait, akkor jelezte, hogy itt két világrend ütközik, ugye a halál civilizáció, amit ugye le kell győzni a megmaradáshoz, és az élet civilizáció. Nos, ha ilyen szempontból nézem ezt az 5G témát, akkor bizony el kell dönteni, hogy ez valóban életminőséget, valóban továbblépést jelent az emberiség, mert hiszen nagyon hasznos megoldásokat kínáltát, akár ugye az önvezető autók, akkor az, az ipari robotok, akkor a távgyógyítás, akkor a katasztrófa elhárítás, hogy az egész földön egyrejük lehet jelen lenni. Tehát, ha csak ezeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy nagyszerű új jövőkép. Csak kérdés, hogy milyen árat kell ezért fizetni, és az alapvető gond az, hogy ennek a technológiának a hátrányai annyira nem jutnak el az emberekhez, tehát még csak azok a tények se, amelyek már bizonyítottak, hogy itt azt a hasonlót tudom mondani, hogy amikor a Föld visszajött kutatásánál ugye néhány éve ezelőtt felmerült az, hogy földrablás, és hogy a, a, a tőke átgázol e, minden hatalmi eszközével a jogon, és e, tehát emberket földön ez hát, tehát földrablások a világban, amikor az Európai Parlamentnek az Emberi Jogi albizottsága egy 130 oldalas tanulmány tett közé és ezt kutatta és javaslatokat tett, itt erről egy szót nem tudtunk, ugyanakkor, amikor én, mint kutató, hát alaposan megnéztem ezt a kérdést, és a mondom, hogy az erről szóló könyvemben csak a hivatkozott angol százsziadalomnál 16 oldalt kellett, hogy felsoroljak, mert azokra utaltam. Tehát itt hasonló a helyzet. Ma úgy vagyunk ezzel a kérdéskörrel, hogy 5G-nek a technikai veszélyei, mint hogyha egy szellemi vasfüggöny mögött lennénk, teljesen elszigetelten, Holott bárki megnézheti, hogy például ugye a, itt Európában az, az Acheni Egyetem e, Moszkowicz, a Berkeley Egyetem e, igazgatójának, tehát nem rosszul mondom, tehát a, a Kalifornia Berkeley Egyetem e, egészségügyi központjának az igazgatója, e, Joel Moszkowicz, tehát összegyűjtik, mégpedig, elektronikus mágnes frekvencia, tehát IMF címszó alatt az eddig közölt publikációkat. És épp tegnap néztem meg. Tehát 29.819 tanulmány és 6450 e, tudományos közlemény, összegzés szól arról, hogy milyen veszélyi vannak ennek az 5G sugárzásnak. Ugyanakkor itt azt mondják, semmilyen veszély nincs. Tehát most, hogy kicsit előre menjek, amikor a kormányzat e, nyilatkozik erről, tehát e, Túróczi György, a Nemzeti Népegészségi Központ sugárbiológiai és sugár egészségügyi félosztálynak az osztályvezetője, ő nagyon korrekt módon, tehát tudós módon, nem is úgy, mint szakpolitikus, azt mondja, hogy egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az 5G hálózatok valódi egészségi kockázatot jelentenek az ember számára. De az ellenkezőjét sem lehet egyértelműen kielenteni. Vagyis is sem lehet a beszéd. Folytatja, hogy ez hosszabb időt felül felülről vizsgálatok ellenének, de már most a bevezetés küszöbét erre nincsen idő. tehát nincsen ezt szóval képen azt jelenti, mondhatóan hogy, hogy fogalmunk sincs, hogy ez mennyire veszélyes. Tehát, lehet, hogy azt nem veszélyes, jelenti, lehet, hogy, hogy, hogy úgy vezetik be, hogy majd konkrétan kitérek, persze, nincs, nincs fogalmunk, hogy úgy tekintik, mint a semmilyen veszéllyel nem járna, és azért kapják meg a, a használati engedék. Tehát, arról szó, hogy ö, ö, október 18-ától a, a Vodafone már itt is 33 bázisállomást telepített, belső a Dunavonalán, és ezeket 3,7 gigahertz sávon működtetik. Tehát, a, most, hogy világos, tegyük, az itt a, a probléma, ugye a műsor nem technikai dolgokról fog szólni. Világos. És mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy, hogy, hogy rövid, pár mondattal bizonyítékokat mondjunk, mert, mert ezek, ezek, ez egy kutatott, kutatás alatt Igen. lévő téma. A gond az, és ez, ez ellenben egy nagyon is, nagyon is, hogy mondjam, életszerű dolog, hogy valaki előjön egy, egy, egy technológiával, aminek lehetnek veszélyei, talán vannak is veszélyei, ám de úgy csinálunk, mintha ez, ez nem számítana semmit, és ráeresztjük az emberekre. Így van. Tehát magyarul én, aki ennek a hatás alá fog kerülni, mert, mert ugye ez egy, mi bárki, aki, aki arra jár, az altársad lesz, az nem tudhatja, hogy ennek az élettani hatással ránézve mit fog jelenteni. De tulajdonképpen voltak ilyenek a múltban, mert például az azbest dolgozók, azok ugye évtizedekig gyártották az azbestet, és aztán, nem tudom én, 60 70-es években jöttek rá, hogy az azbest az mennyire veszélyes, amikor elkezdtek sorra megbetegedni a, a munkások, és aztán, nem tudom, 70-es nyolcanségtól elkezdték betiltani az azbesznek a gyártását és használatát. De hát valójában az a veszély, az fennállt az első pillanattól kezdve. Csak éppen senki nem Igen. vizsgálta. Na most az lenne jó, hogyha itt a, a stúdióban egy sugárbiológus, vagy sejtbiológus, vagy, vagy legalábbis egy genetikus kutató ülne, és nem egy társadalom kutató, mint én. Tehát nyilvánvaló, nem is akarok a dolognak a természettudományos részébe, de néhány közhelyet, közhelyet amit minden kutató tud, azért el kell, hogy mondjam, tudni, óriási különbség van, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát persze, hát, a telefonhálózat már régesig kiépült, hát közel 20 millió mobilkészülék van az országban a lakosság lélekszámban képest a kétszerese. Igen, ám csak az a helyzet, hogy az 1 és a, az 5G közti 1 és a 4G hálózatnál ott 1-5ig egy, teljedő gigahercet használnak, de most az 5G-nél viszont ez óriási arányban megnövekszik, tehát 24 és 90 gigahertz a tartomány, és ezért ebben mindenki egyetért, hogy hiszen már 2011 óta az egészségi világszeret azt mondta, hogy a 4G sugárzás is valószínűleg rákkeltő. Na most az alóta végzett kutatások ezt bizonyossá tették, hogy nem valószínűleg, mert rengeteg nem cáfolható adat van, egy-kettőt azért mondok, tehát az, hogy német kutatás az bizonyította, hogy a háztetőre szeret átjátszó antenna annyit jelent, hogy attól 400 méterre a rákos megbetekedések aránya elenyésző, itt viszont négyszer nagyobb. Valami a közelében. Igen, az, az, az, az, aki ilyen házban él. Na most mm. ugyanez angliai jelentés, vagy vizsgálatnál, ott meg hétszeres különbséget mutatnak ki a rák De hát rengeteg egyéb konkrét vizsgálat is van, tehát mikor, mikor azt mondják, hogy nincsenek rövid távú illetve hosszabb távú kutatások, dehogy nem, hát vannak, hát most csak, hogy egyet mondjak, hát persze nem az emberen végezték ezt, mert nem is lett volna helyes, de tíz év során, ugye a, a, a patkányokat kitette ilyen sugárzásnak, és hát ami egyértelműen a rákos tumorokat bizonyította. Na most csak egyetlen egy ilyen konkrét példát én azért mondok, mert hogyha ezeket megnézné bárki, és tudna róla, hogy... hogy az a 30.000 tanulmány, hogy miket hoz ki, és néhány tudós majd ke kellene is felsoroljak. Tehát én találomra megnéztem, öt japán kutató azt nézte, hogy uh, egy mezei, tehát üregi nyúlnál, hogy milyen szemkárosodást idéz elő a 40, 75 és 95 GHz mikrolámos sugárzás. 10 percig tették ki ennek a nyuszikát. Na most ez a, ez a kis nyúl e, három napig nem látott. Utána visszanyerte a látását, de aztán legyek, hogy mindenféle maradandó károsodások. Tehát, na most, ha, gondolj el az, aki laikus, és, és aki azt mondja, hogy hát itt most nem tudjuk megnézni, hogy, hogy milyen rákutatók, meg, meg e, sejvírósok ezt a 30 ezer tanulmányt, ami gondolj, 30 ezer, hát 100 ezer tudós, tiltakozik az ellen, hogy addig ne vezessék be az 5G-t, míg nem bizonyítják, hogy az veszélyten és ártalmatlan, addig csak használják a, a vezetékes sugárzást, tehát nem lehet ezt a telepítés megtenni. Ugyanakkor ugye az Európai Bizottság, erről is van adat, hogy már több tíz millió új antennának a telepítését tervezik 2025-ig. És akkor, hogyha én tudósokat mondok, hát ezek mind arról szólnak, hogy dagalhatós betegségek, depresszió, tehát na, mondok egyet. Martin Blank, ő a Kolumbiai Egyetem sejbiológia professzora könyvet írt erről, és azt mondja, hogy hát ez olyan káros technika, amelynek az irányítása már rég kicsúszott a kezünkből, tehát mondja az öt gére, és ezek roncsolják az emberi sejteket, időtti elhalazásra vezetnek. Tehát akkor, akkor mondjam azt, hogy olyan tekintélyek vannak, szaktekintélyek, például a Berry Trauer, ez, ez a brit királyi flotta mikrohullámú fegyver szakértője, 50 év tapasztalattal, és azt mondja, hogy hát ez, ez teljesen tanulatlanul rákeltő. A, a Washingtoni Egyetem, Állami Egyetem biokémikusa, Martin Paul úgy hívják, azt mondja, hogy az 5G alkalmazása a világtörténelem legostobább ötlete. Na most, amikor ilyeneket mondanak, hát a legkevesebb az, hogy megnézzék, hogy igazuk-e van, vagy nem. Most ezt egyszer csáfolni nem lehet. Most kijelenti az, hogy Hát ez csak egy bölöv, hát ne, nem kell törődni. Hát nyilvánvaló, hogy azt a 30 ezer kutatási eredményt mind-mind-mind értékelni kellene. És <tos> hát én, mint jogász, azzal szeretnék meg foglalkozni, hogy igaz, hogy ezt a <tos> egyes országok bevezetik, mások nem. Tehát sokféle példa van, mert ahol eh, olyan Öntudatos, az életvédelem és környezet tudatosság van, sok ilyen országban szerencsére. Hát ott lefogják a hatalom kezét, és azt mondják, hogy egyelőre moratórium, az emberrel nem lehet kísérletezni, nem kísérleti nyúl, tehát ezt nem lehet megtenni. Most 5 milliárd emberrel a Földön, hogy miután néhány év alatt kiépül ez, és mondom ezt a technikai amit hát mint jogász is tudhatok, mert bárki erről hogy a hullámnak a sugárhossza olyan, hogy nem tudják eh, olyan távolságra eljutatni egyetlen forrásból. Tehát azért szükséges az, hogy antennáknak a millióit kell telepíteni, akár 300 méter egymástól, hogy ez mindenhova eljusson. <hül> És <hül> tehát, hogyha ezt megteszik, akkor viszont eh, hát olyan sugárhatás áll elő, ami, ami Na, jól érthetem, persze most nem menjünk igen, bele az érezekbe a rólba, de olyan rövide hullámhossza, hogy ez, a, ez a, a sejtekben már más hatást vált ki, mint, mint a, a nagyobb hullámhosszú, mert ez a, abban, a tartományban van, van. Így van, de most mondom, itt van hmm. például a, a, az az ület Amsterdami kacsa, amit aztán a sajtó úgy hoz le, hogy hát ez egy nagyon... A, a, egy ostoba hogy erre mondják, hogy ez 5G hatás, mm -hmm. mert ott egyszer 300 madár hullott le az égből. És akkor azt mondják, hogy igen ám, de 7,4 ghz gigahercet akkor kapcsolták be, és az, nem, nem, két nap később kapcsolták be, de erről viszont azt mondja a tudomány, hogy ez 4,5 cm-es hullámhoz már a 7 GHz is, ami viszont rezgéseket hoz létre élő szervezetben. Tehát valóban behatolható a madaraknak hogy a testében is. Na, tehát ezzel ne foglalkozunk. Azzal viszont nagyon is érdemes, hogy mit jelent ez, amikor itt Magyarországon, itt és most, ugye Budapesten már működik az 5G hálózat. Tehát ugye a, a kormányprogram egyrészt a, a, arra épül, hogy digitális, jóléti program. Hogy ebből mi a jólét? mi pedig a, a programozott halál, arról nem érdemes beszélni, mert hiszen ez eldönti az, hogy ez a mesterséges intelligencia végül is, ha ilyen káros hatásokkal jár, akkor nyilván, hogy senkire jólétet nem voltak. Hát Úgy érte, hogy ha a mesterséges intelligencia igényli ezt a fajta hordozót, így van, és ez, ha, ez, ez, a, ez a gyögere, tehát ha ezt nem tudja előzni, okay, értem, mellőzni, és, függés, és, és, és nem tudja biztonságosát tenni, már pedig kellene, hogy uh -huh. biztonságosát tenni, akkor nincs semmi gond. És ugye a másik pedig, hogy hát a digitális agrárstratégia ezt hmm. egy kormányrendelet augusztus elején vezette be. Na most a jogrendszert kell világosan látni, hogy milyen választ ad erre a jog. Tehát ugye itt, itt kétféle helyzet van, tehát az egyik az, hogy e, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, és ugye az 5G-vel élni kívánnak, hát ők ugye egy szerzőses kapcsolattal megvásárolják ezt, tehát ott ugye az áll elő, hogy ha egyszer rájönnek, hogy őket mégis megtévesztették, és ez egészségkárosító, hát akkor utólag, hogyha bekövetkezik bármilyen, tehát rákos daganat, leukémia. Itt most már mondom, zárulja azért, hogy e, amerikai bíróság például már a közvetlen okozati összefüggést állapította meg, hogy a, a e, tehát az átjátszó torony közelében lévő gyerekek. Már a hagyományos mobiloknál is. Igen, igen, igen uh -huh. tehát hogy rákos megbedegés. Vaj, olasz bíróság. Uh -huh. Annak a, a mobil használónak, aki a munkája miatt kénytelen volt naponta a kettő órán keresztül magas uh, frekvenciájú sugárzást elszevedi, és ezért rákor megállapította, tehát kész és meg is ítélte. Na de ez nem előzi meg, tehát ez nem alkalmas arra, hogy az emberek uh, kihigtassák az életükből. A másik kérdés viszont, amit Szerkesztúr már jelzett, hogy minden élő lényt, tehát aki nem is tud róla, tehát uh, embert, állatvilágot, uh, növényeket Például a méheket, vannak ilyen tudósok, akik ezt bizonyítják, hogy, hogy az egész földön a méhpusztulás is elsősorban erre vedethető vissza, tehát a méhek kialás. Tehát mindenkit érint. Na ők egy olyan viszonyba kerülnek, a saját államukkal kerülnek viszonyba, és itt viszont előáll az államfelelőség. Na most, ha megnézik a magyar jogrendszert és a felette álló közösségi jogot, ami persze beépült a magyar környezetvédelmi törvénybe is nagyon helyesen, akkor azt látjuk, hogy ez teljes védelmet nyújt az embereknek. Mert hiszen a, az alkotmánynak a 21. cikke az arról szól, hogy a magyar köztársaság... <kül> Minden, érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Tehát ez olyan jog, ami túl is terjed az állampolgári jogon, mert nem csak az állampolgárokat illeti meg, hanem mindenkit, aki az állam területünkön él. És ez olyan alkotmánybírósági gyakorlat fűződik, ami az élethez való jogból indul ki. Ugye az élet az egyedi, véges és megismételhetetlen, és ezért itt a megelőzés és az elővigyázatosság, a biztonsági megteremtésének a követelménye áll elő, és <hát>, hát itt sorolhatnám, de a lényeget el kell, hogy mondjam, hogy mit biztosít ugye az Alkotmánybíróság, amikor megállapítja az államnak az objektív intézmény védelmi felelősségét. Tudni, azt mondja, hogy ez nem egy írott malaszt, hogy, hogy most meg kell védeni az állampolgárak életeit, egészségét. Tehát mert egészséges, biztonságos, zavartalan, esztétikus környezet. Tehát ez mind, mind állampolgári. Ez az alkotmány. Így, mind benne van az alkotmány. Az alkot és azt mondja, hogy... Tehát uh, itt uh, olyan törvény és intézmény garanciákat kell kiépíteni, hogy amikor a vélelnek van egy adott szintje, az állam nem jogosult, hogy az csökkentse, vagy arról visszalépjen. Tehát magyarán, amikor még nem vezették be az ödgés akkor ez, ez a védelem, ez a védettség megvalósult, mert hiszen nem volt ilyen fenyegetettség. És az állam nem jogosult arra, hogy ezt egyrészt, hogy csökkentse, másrészt nem téret át a megelőzés igényéről arra, hogy majd utólag, hogyha mégis hmm. valami környezeti kárveszély, terhelés, vagy az ember életben sérülés, tehát egészségkárosabb beküldetett, hogy a szankcionális, akkor akkor intézkedésre kell, hogy de ezt megtiltja. Megelőzni kell. Óriási különbség. Na most, ha konkrétan azt nézzük, hogy milyen címen kapott ugye a Vodafone engedélyt arra, hogy ezt az 5G hálózatot kiépítse Budapesten. Hát akkor azt látjuk, hogy a, a környezetvédelmi törvényünk, ugye a 995. évi 53-as törvény, az valamennyi környezeti elemet egységesen védi, és külön rendelkezik a sugárzások elleni védelemről, tehát ebben benne van a... A természetes, a mesterséges, az ionizáló, a nem ionizáló, ez egyébként nem ionizáló sugárdás, ez az 5G sugárdás, védekezés, és azt mondja, hogy a környezet használónak előzetesen kell bizonyítani, hogy ez semmilyen veszélyforrás nem jelent, semmilyen ártalomban nem jár. Na most amikor ennek ellenére ő megkapja az engedélyt, akkor ez csak azzal feltételezéssel kaphatta meg, hogy hát itt nincs semmiféle környéleti veszély, semmilyen egészségi kockálat nincsen. pedig ez még a kormányzati álláspont szerint sem valós dolog, hiszen idéztem már Túróczi Györgynek a, azt a véleményét, tehát az egész sajtó részére, ugye ezt kijentette a szakember, hogy hát nem lehet kizárni, ugye, egyértelműen az egészségi kockázatokat és a veszélyeket. Na most, Épp erre való jog, hogy ilyen szükséghelyzetben, amikor még nincs tényleges kár, nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon x ember rákos megbetegedés szenvedett azért, mert az 5G hálózatot. Nem, er erről szó sincs. <kül> De hogy fenyegető veszély van, azt lehet tudni. Tehát ilyenkor az a <kül> környezetvédelmi felügyelősségnek ugye a feladata, hogy egyrészt a bizonyítási ter, az mindig a környezet használóra hárul. Tehát nem nekem társadalomra kell bizonyítani, aki az egész ez nem is értek semmit. Már hogy... pedig ez most úgy néz ki, hogy ez, ez, ez, ez át van pöckölve a civil térfére, azzal, hát hogy semmi... neked Hát én, én honnan, hát honnan bizonyíts be. Nem. Ő csak akkor kezdhet uh -huh. meg törvényesen egy ilyen környezet terhelést, amit a sugázás jelent az egész élővilágra, Hogyha előzőleg megbizonyított, hogy semmilyen kockázat vagy veszély nincs. Na most ez az egész iparág nem csak ez, hanem a legtöbb <kül> ipari ö, dologból. Szeretném még, még egy példát igen, felhozni arra. Szóval hiányzik ez, a, ez, a, ez az igyekezet a, <kül> mondom, a veszélyek bizonyítására. Tehát az uniós körzéletvédelmének két legfontosabb alapelvek követelménye, egyik a megelőzés, a másik az elővigyázatosság. Ugye az első az azt jelenti, hogy mindig a veszélyhelyzet forrásánál kell fellépni, és ott kell beavatkozni, és meg kell előzni, hogy a tényleges károsodás előálljon. Na most az elővigyázatosság meg azzal jár, hogy a környezet használó jelen esetben ugye a, a távközlési cég, amelyik ugye vezeték nélküli sugárzással él. Tehát e, a leggondosabban köteles eljárni, és mindaddig, amíg nem bizonyítja, hogy ez a veszélyforrás nincs, addig ezt a legnagyobb veszélynek kell tekinteni. Megmondom, miért? Hát itt van ugye a kémiai biztonságról szóló törvényünk is többek között, de hát ez mind uniós élőjog, amit mi is átültettünk és veszélyes vegyi anyagok és készítmények osztályozásánál is. Az elővigyázatosság azt követeli meg, hogy ha csak tudják vagy gyanítják, hogy na, van itt egy olyan vegyi anyag, ami úgy tűnik, hogy valami veszély jelent a környezet egészsége, akkor azt mind addig a legnagyobb veszélyességi fokozatú osztályba kell sorolni, tehát ez a legveszélyesebb. Amíg nincs más tudományos bizonyíték, ami a helyére tesz, az hát nem ilyen veszélyes, sokkal kevésbé veszélyes, vagy, vagy más. És a másik fontos követelmény, hogy amikor a, egy ilyen távközlési világ cégnek, mint a Huawei, vagy a többi, akinek lehányvállalatai vannak, hogy ugye lehetővé teszik, hogy a távközlési világpiacon hát akár egy mon, monopóliumot, vagy oligopóliumot építsen ki, hát egy kizálogos egyeduralmat, és mert, ha csak a anyagi részét nézzük, hát egy óriási haszon, az senki nem vitathatja, de ugyanakkor úgy tekintik, hogy veszélytelen a tevékenységet, akkor egy újabb alapvető törvénysértés áll elő. Miért? Azért, mert a, a környezetvédelem, akkor, ha bármilyen veszélyhelyzet van, azt írja elő a környezet használó terhére, hogy ő neki a saját tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy az elérhető legjobb technológia vagy technika alkalmazásával, ez az úgynevezett BATNEC-bátnek, -E angolul most nem fordítom, tehát, rövidítés, tehát elérhető legjobb technológia és technika, hogy tehát saját kutatás és innováció fejlesztése, hogy megszüntesse és kiépítse adott a módszereket, amelyekkel mérsékelhető a veszély, vagy megszüntethető. És akkorállóan is azt mondja, hogy na most aztán már tényleg alkalmazunk. De azért, jó. bocsánat, tehát... ez azért az is kell, hogy ennek a veszélynek a, a valamilyen mértékét azért el is tudja fogadni, tehát el is ismerje. Igen, tehát... Egyelőre itt arról van szó, hogy ez... ez Erről nincs szó. Tehát egyszerűen, mint itt nem, nem lennének veszélyek. Igen, csak azt a 30 ezer tudós szakvéleményt, amit az előbb jeleztem, de hát Azok, azok hogy hát hogy, az lesöpörni nem lehet. De hát azok, azok, azokat nem a, a cég rendelte meg, vagy nem a cég... E, a, használja, hát ne, hát hanem persze. azok főle függetlenül keletkeztek, van, Független egyfőle egyig mondhatja azt, hogy hát ők biztos más érdekeket képviselnek, és azért most próbálnák megfúrni ezt a dolgot. Hát de pont arról van szó, hogy más-más egy független szakértőnek a álláspontja, mint az iparé, mert egyébként ezek a nyugati gyűjtemények, tehát amikor közé teszik ugye a saját véleményüket, és ugye nemzetközi petíció van, ami ugyancsak felsorol hát a legfontosabb tereteken 60 ilyen szakvéleményt. Hát jelzik azt is, hogy a, hát a multinacionális tőkének ugye teljesen más az érdekkötöttsége, hiszen a szabadkereskedmi egyezmények alapján, csak hogy mondom, hát most került épp a parlament elé, és nem sokára jóváhagyás, hát most jóváhagyással vár a Magyarországon is az Uniónak a Kanadával kötött a szabadkodási egyezménynek a ratifikálása. Tehát nekik ugye az érdekük az, hogy 75 ezer multinacionális cég kézi vezérléssel szabja meg a kormányok felett, tehát, és az Unió felett is, tehát a teljes jogrendet, az élet minden viszonyát és és csak a saját szakvéleményüket lehet elfogadni, amit ők mondanak, hát azoknak a, a szakért, be szakértőknek, akiket ők megfizetnek. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez nem objektív. A múltkori alkalmakkal kétszer is szóba került az Európai Közösség alapító Igen. Ö, okmánya, vagy... Igen. Ö, ö, ö, szerződése, aminek említette, hogy van egy olyan pontja, ezt idézte is pontosan szorul szóra, hogy a a tőke a tőkének elsőbsége van Igen. mindenütt. Tehát, tehát a, a, amikor a, a, bármilyen döntésre kerül a szó, a tőkének tulajdonképpen vétójoga van, és ez le is van ö, jogi nyelven szépen írva. Igen, hát Igen. Ez, ez a alkotmányos karta a negyedik fejezetében van a tőke és fizetések címén, ugye amikor a tőke szabad áramlásnak a lehető legnagyobb körű kiterjesztése érdekében jár el, érdekében jár el a parlament, vagy a bizottság, akkor a szerződés egyéb fejezeteiben foglaltakat, tehát nem lehet figyelembe De venni. De fölülírja a, a, a mindent, környezetvédelmet, Minden, hát természetesen. Hát a környezeti politikát is felülírja, Hát világos. Az is egy külön fejezetben van a politika. Tökélek minden felülé, Hát ez, ez, egy, ez egy dolog. Erről szól az Unió. Na de viszont a, a, a tagállam meg arról szól, őneki van ugye saját alkotmánya, van saját alaptörvénye van saját uh, környezetvédelmi joga, és van saját felelőssége. De vannak saját tőgései is. Tehát az államnak van saját hogy meg kell, hogy védje az állampolgárait. Hát és a tőgéseid megállít, de kell szerint. Na jó, de attól függ, hogy melyik ország ez, hogy alkalmazza, mert... Mert eszegessük, hogy nálunk hogy alkalmazza. Most... Lenyország, igen. Elutasítja... A belga királyság. Uh -huh. Azonnal elutasította, az Úgy mondom, Brüsszelt, hogy az csak, mint belga Igen. királyság elutasította. A akkor... van a Svájcot. Igen, a Svájc is az érdekes. Igen, nem az -e, de nagyon fontos. Így van, Igen. így van. Tehát ott népszavazás kívánja elutasítani az egész 5G fejlesztést. Addig is, míg ezt meg nem tették, hát bevezett, illetve előírták azt, hogy tehát hatásvizsgálat és monitor, tehát, tehát folyamatosan nincs be, kell nézni. Nincs kiépítve. a teljes uh -huh. rendszer, kísérleti jeleggel egy-két kantonban már, igen, és erről folyamatosan tájékoztatni kell a, ugye a lakosságot is. Na most, hát mi a jogi helyzet, akkor végül is nálunk, mert uh -huh. most már annak a végére mégiscsak érjünk, mert nem elég azt mondani, hogy ugye van az Alkotmánybíróság. Mi és most már egyre jobban érzem, hogy valamit, most már nekem is tennem nem kell ezek után. E, így, így van, a, a, akár, mit, hogy mit lehet Én nagyon érzem, itt nem csak az 5G-ről van szó, hanem még egy csomó mindenről, ami Persze. ilyen értelemben a bőrünkre megy. Így van. Így így van. De hát, e, ugye nálunk is e, van a Jövő nemzedékek e, Biztosan. országgyűlési biztos, hogy tehát a, a, az ombudsman. És hát az a legkevesebb, hogy amikor egy ilyen vitatott jogi helyzet van, hogy egyáltalán alkotmány sértőe magának az 5G bevezetésének az engedélyezése vagy sem, akkor nyilván alatt szélszerű, hogy az ombudsman fogja ebben állást, és vizsgálja felül azt az eljárást, ami Során ugye a Vodafone megkapta a környethasználati használati engedélyt, ha pedig ez, ez nem jogszerű, akkor meg kell semmisíteni, vagy vissza kell vonni, tehát felül kell vizsgálni. Relyem hát körül elég részletes, hát kilenc oldalas ilyen ö, ö, jogi összeállítást, több pontban, ami, ami tulajdonképpen lehetne alapja egy ilyen ö, beadványnak, úgy látom. Hát nyilván, nyilván. Mert jogilag elég megvan alapozó, hogy miért kellene ebben lépni. Tehát ennek nem egy, hanem sok pontja van, ami miatt úgy tűnik, hogy jogilag legalábbis ez így nincs rendben. Igen. De hát még, még nálunk az állampolgárok egyet, az emberek Ugyanak ez, hogy azt se tudják, hogy mi, meg biztos csak egy ilyen felületes és egy alaptalan riogatás azoknak a. De azért ez nem, nem az átlagembernek való ez az írása, amit Nem, nem, nem, csinál, nem. Tehát, Mert ez, ez, hát jogászok értik meg igazán, mert, bilágos, mert nagyon sok bilágos. olyan összefüggést mond. Igen. Na most a másik kérdéskör azért, amire. Hát euh, érdemes, hogy kitér a mezőgazdaság, mert. De most ja, Kérdésem van, ami, ami lehet, hogy a jogot euh, nem érinti, de engem nagyon elgondolkoztat, hogy ha, ha ezt euh, nagyon komolyan vennénk, akkor itt most nyilván össze kéne állni az embereknek petíció, tüntetés, beadvány, és kérni azt, hogy egy pillanatig állítsák le, és majd nézzük meg, mondjuk, mint Svájcban valami semmit el kéne élni. Persze mindenütt Európában, ahol még ezt nem érték el. De a másik oldalról emberileg kérdezem, vajon elképzelhetőnek tartja -e, hogy egy olyan előnyökkel kecsegtető technológia, ami annyira kényelmes, annyira sok plusz ö, dolgot hoz, tehát izgalmas dolgokat, hisz akkor mondjuk, ha valaki megnyit egy videót, akkor azonnal elindul, és a mobiltelefonján is pillanatok alatt ö, ö, meg tud nézni olyan dolgokat, amire eddig percekig percekek kellett várnia, vagy egyáltalán nem is tudta rendesen használni, és ö, hát a kényelemnek egy olyan fokát tudja ezzel elérni, ami még sose volt, hogy ezt a, ezt a, hogy mondjam, a kényelemnek, ezt a e, igényét mennyire lehet szembeállítani azzal, hogy ez ember azt mondja, hogy de nekem ez akkor sem kell, mert ez veszélyes rám is, meg másokra is. Mert nekem az az érzésem, hogy az emberek el, előtt ez egy borzasztóan nagy erkölcsi döntés, mert hisz ez, ez olyan, mintha, hogy mondjam, tehát valami finomat kínálnak nekik, tehát nem, amit, amit kapnak, mint szolgáltatás, az nem lesz rossz, az nagyon jó lesz. Ami a következménye, az meg majd valamikor lesz, és lehet, hogy nem is velem lesz, hanem valaki mással, meg az különben is az pekes volt, és én majd kikerülöm, tehát ez olyan, annyira távol van helyezve, hogy Igen, tehát ez teljesen igaz, amit a szerkesztő felvet, De. Én a megoldást nem abban látom, hogy a tömegeket riogatni kell, vagy, vagy arra rávenni, hogy fontosabb az életük, meg az egészségük, tehát nem. Hanem arra kellene rávenni a, az embereket, hogy követeljék a biztonságot. Tehát magyarán... Ennek az új technológiának az alkalmazásánál is biztos vagyok benne, hogy, hogy a tudomány képes olyan megoldásokat is kidolgozni, mert hiszen nagyon sok mindent, amire nem is gondoltunk, mégiscsak megoldják, ami biztonságosá teszi. Most ebben a pillanatban csak arról van szó, hogy a tudósok is azt mondják, hogy hát az a biztonság, hogy minél távolabb kell kerülni ezektől a sugárzó szerkezetektől, antennáktól és kütyüktől, és, vagy pedig egyáltalán nem használni. Na, de nagyon is elképzelhető, hogy, hogy ha ezen komoly tudósok dolgoznak, akkor rájönnek olyan technológiára, ami, ami képes semlegesíteni, vagy, vagy a veszélyforrásokat keretek közé szorítani, tehát visszaszorítani. Na most, hogyha ha ezzel se törődnek az emberek, az viszont nem nagyon nagy baj. Tehát akkor csak az van, hogy teljesen öntudatlanul bármit elfogadnak, amit ugye rájuk hárítanak, és annak a következménye is nyilván rájuk hárulnak. Tehát idáig nem szabad eljutni. Tehát, hogy a saját biztonságukat, a létbiztonságokat, ami, ami minden mást felülír, hogy azt megköveteljék, és hát ez pedig a jog is teljes egészében támogatja. Tehát Magyar, ez, ez ezt kellene kikényszeríteni. De el egy... tudja képzelni, hogy ezt, ezt, ezt elég sokan föl tudják ismerni, mert azért ez egy nagyon összetett gondolat. Hát nézze, a társadalmi irányítás az, az tényleg az, az úgy történik, hogy olyan erők mozgatják egyáltalán a fogyasztói társadalmat, a média is, mint negyedik hatalmiák, de valójában az első hatalmiáknak lehetne már mondani a médiumot, hogy ezt pusztán egy logikai felismerés nem tudja megváltoztatni. Nem tudja, tehát ezért lenne a lépcsőzetesen azt az utat megtenni, Hát gondolunk, hogy egy Hát hogy, hogy létezik az, hogy ott, ott milliós tömegek eljutnak arra, hogy hát népszavazás döntsi el, és akkor mi ott ezt majd mérlegeljük. Hát először is a ugye, felvilágosítás, hogy a civil szervezeteknek, a, a zöld szervezeteknek, hát a legfontosabb feladata lenne, hogy a tényleges veszélyhelyzetre, felhívják a figyelmet. Na most, amikor 3,6 GHz-en működik ez, akkor lehet mondani, hogy jó, hát ennek még közvetlen veszélyei nincsenek. De viszont azt tényleg látni kell, hogy amikor ez már e, hát e, üzemszerű módot alkalmaz, mert nem véletről mondja ugye a szakirodalom, hogy amikor már lefoglalták a, a 28, a 37, a 39-es gigahertz frekvenciákat, például az USA-ban ezt meg 2016-ban kiosztották. Tehát ez egy olyan minőségi ugrás, mert hiszen az 5G 24 és 90 gigahertz között működik. Na most, hogyha ez, ez nagyüzem rááll erre, hát akkor van az a helyzet, és ebben igaza van a Turóczi Györgynek is, hogy hát ezt a kísérletet most nem láthatjuk, és nem is folytatták le eddig, hogy az milyen hatással jár. Tehát ezt kellene megelőzni, mégpedig azzal, hogy, hogy a távközési cég az, az dolgozzon ki olyan biztonságtechnikai módszereket, amelyek egyértelműen De elkezd nem fogja megérni. Hát nem éri meg, nekézett egy használtozati költség, amit ugye a, a profitjából fel kell áldozni, de hát azért az ember élet az mégiscsak más. Tehát ne, nem vethet össze ilyen vért előnyökkel, amit. Sőt, az a hogy, hogy ezek a dolgok azért haladnak ilyen, ilyen hogy mondjam, tehát mindig magasabbra, mindig magasabbra, mindig jobban préselünk valamit, mert ez a fejlesztésnek a kényelmesebb megoldása. Tehát, hogy valamiből mindig többet kipréselni. Tehát igen. a magasabb frekvencia, az nagyobb sávszélességet, rend több adatot, tehát az egy, az egy logikus dolog, hogy arra induljunk el. De hogy ennek úgy kell -e működnie abban a formában, ahogy ezt alkalmaztuk eddig, mert tulajdonképpen egy régi technológiát alkalmaznak csak sokkal intenzívebben. Igen. És, és ez együttesen ö... bocsánat, azt mondjam még, ez nagyon-nagyon fontos, még egy laikus számára is, hogy itt nem arról van szó, hogy ez az 5G vagy a 6G, hogy ő itt egy, egy, egy új és nem. Itt összeadódnak a korábbi technológiák, tehát ez mind. Tehát a 3, 4, 5G plusz, és akkor lesz már 6G. Na most az együttes hatás. Tehát amikor mindez együtt, együtt működik, és ráadásul ugye el kell olvasni a nemzetközi ö, fellebezést, ami arról szól, hogy a, ö, a világűr, hogy ö, ö, ö, amikor 20 ezer, vagy nem tudom, x ezer ö, műholdat ö, kívánnak fellőni, amelyek, mint antennák, ezt visszasugározzák, tehát a Földnek az egész mágneses légkörét is megváltoztatják, hogy ez már egy elviselhetetlen összhatás, tehát ezt ez, ez nem lehet megtenni. Most még a jogi részről, hadd mondja, hogy azt fejezzük be, hogy én itt a belső jogról beszéltem, de azt tudni kell, hogy a nemzetközi jog hát itt egy fél lenne lehetne sorolni, hogy milyen alapokmányok vannak, amelyek ezt mind tiltják, és, és, és védik az emberi életet és a, a világűrt, és a földi lékűrt, stb. stb. Hát, hogy csak azt mondjam, hogy 1967-ben van az Outer Space Straty, ugye, ezt szerint a világűrt úgy kell használni, hogy ne károsuljon, és a föld környezetében ne következzen be káros változás. Hát az 5 az határokat nem ismer még a világűrben sem ismer határokat. Na most egyik ilyen ugyancsak alapvető dokumentum, ezt azért az idézem, de mondom, nagyon sok jogforrás kéne fölső. Nürnbergi Kódex, 1949, tehát a második világháború után született, tudjuk, hogy hitleri korszak után. Tehát ez, ez szerint tilos az embereken végzett bármely kísérlet, tehát az 5G sugárhálózat hatása is, kivéve, hogyha egy, az érintett személy ahhoz előzetesen önként hozzájárul, akkor... Ö, Ez, néz, mondjuk például igen. a gyógyszeriparban betartanak, annak ellenére, hogy még ott is nagy igen. Ö, hibák történnek. Akkor mondjuk. a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012-ben azt mondja, hogy az elektromágneses mezőknek való kitettség potenciális kockázatairól a nyilvánosságot tájékoztatni kell, és a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenni a kártékony hatásokkal szemben, hogy a nemzetközi egészségügyi védelmi javaslatokat betartsák. Hát rengeteg ilyen uh -huh. van. Hát Na ez például egy olyan dolog, aminek emberi nyoma sem volt. Semmi. De emberi sem jogok egyet, sehol. Uh -huh. Tehát úgy veszik, mintha nem is lenne. Na most azért mert neked nem sorol, mert emberi jogok egyetemes nyilatkozatától kezdve, ez gyermekjogi egyezmény, ez mind olyan követelményeket támasz, hogy meg kell előzni és védeni kell a gyermekek egészségét, stb. stb. No, a nemzetközi joggal itt, itt, és most azért nem érdemes nekünk foglalkozni, <kül> mert ez annyira bonyolítja a helyzetet, hogy Először is kérdés az, hogy ratifikálta-e a magyar kormány, vagy nem ratifikálta, de még ezt meg is tette, tehát részesek vagyunk. Azt kell tudni a nemzetközi jogról, hogy az uniós jog az elsőséget címén nem csak a hazai belső jogot írja felül, hanem a nemzetközi jogot is. Magyarán az unió csak azt a nemzetközi jogot ismeri el, amit saját jogforrásként beépít a jogrendjébe, és akkor egyezteti a értékeivel, lást áru, tőke, szolgáltatások, tehát a négy szabadság. Tehát magyarán ezzel nem érdemes foglalkozni, azért, mert a belső jog is teljes egészében megoldja, tehát amit ugye alaptörvényt mondtam, uh. és a körzéletvédelmi törvény, tehát a védelmet az is megfelelőképpen biztosítja. Na most még azért, ha kevés is az idő egy pár szót, azért szóljunk a... a még van egy... Jó percünk. Igen, tehát a digitális agrár stratégiáról. Jó, ami ide kapcsolódik. Teljesen ide kapcsolódik, tehát ezt egy 1470 per 2019-es kormány határozat vezette be felelősök, határidők megérőségetet. És ennek is az alapja ugye az 5G hálózatnak a kiterjesztése. Na most... Ugye, ugye azt kell, hogy mondjam, hogy tehát maga a, a digitális pre és precíziós gazdálkodás, hát semmiképpen nem az ördögtől való. Tehát nem arról van szó, hogy az új számítástechnikai vívmányokat a mezőgazdaságnak ne kellene felhasználni akár a meteorológiai előjelzés, a mezőgazdasági parcella azonosító rendszerek, a műholdak, stb. Igen, nem, csak azt vegyük figyelembe, hogy egyfelől, hogyha ez is ezen a technológián alapul, hát akkor ez is egy programozott halál. Tehát, ugyanúgy nem fogadható el. Mert, hogy ez a, az a, a, a, a természet. Meg ki kell telepíteni gyakorlatilag. Hát világos, hát uh -huh. ott is ugyanek a átjátszó tornyok lennének. A másik pedig, hogy ne felejtsük el, hogy <kül> Ugye a kormányzati háttéranyag szerint is ugye arról van szó, hogy jelenleg precíziós gazdálkodás, tehát ilyen technika 4500 hektáron folyik, és egy-egy elemét pedig 200.000 hektáron valósítják meg. Egyébként nagyon szép elképzelni, hogy a növényvédelem és bármilyen beavatkozás drónok segítségével történt, tehát magyarán, hogy a mezőgazdaságot is e, e, agrár e, technikusok e, tehát irányítják e, tehát számítógépes rendszerekkel, de ez mind a nagyüzemi modellt bebetolozza, tehát arról van szó, hogy a helyet, hogy a kormány végrehajtana a saját programját amit már az alaptörvénybe is beiktatott, hogy sarkatos törvényt hoz a mezősági üzemek jogállásáról. Tehát magyarán azt hirdeti, hogy a földarnak a 80%-át a kis- és középüzemek kell, hogy műveljék, és ugye a maradék 20%-kal érje be a nagyüzem. Ehelyett az egész ágazatot ennek akarja alávetni. Hát ez nem egy olyan jövőkép, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Tehát el, elég röviden azt lehet mondani. Tehát ezt ez is át kellene gondolni, és egyébként itt is még az a, a alkotmánybírósági normakontroll lehetőség azért felvetődik ám, mert e, tehát ennek a stratégiának a, az alkotmányal való összhangját, a huszonegyedik cikkel való összhangját, hogy ez tényleg az életvédelmet megvalósítja, vagy nem. Hát, ezt e, akkor lehetne ugye kezdeményezni, hogyha a parlament e, e, képviselőnek az egy negyede él ilyen igényel, tehát a felvizsgálat igényével, vagy az alapvető jogok országgyűlési biztosra indítványozza. Tehát ez csak mind azért mondom, hogy intézményi esélyek vannak, de hát ez mind a társadalom cselekvésén múlik. Hát itt fogjuk most ma abbahagyni a beszélgetést, mert nem hangzott el egy olyan felszólítás, föl, hogy emberek ide és ide menjetek, és ezt csináltok, mert egyelőre a lecke van föladva, és gondolkodni kell rajta. Köszönjük szépen dr. Tanka Hendrének, professzor úrnak a részvételét a beszélgetésen. Itt egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz a Demokrácia Mordban Bányai Géza búcsúzik. Én is köszönöm a lehetőséget. I'm falling, like the tears that fall from my eyes as I sit in my room. help I can't help but thinking when the sun used to shine